і знову на забілу. Врешті знайшовся і відповів. «Вікторе Миколайовичу, а ви бува не вольтеріанцем стали?» «Коли так, тоді Тарас Григорович зрозуміє ваш докір. Бо ось гість повернеться до Петербурга, він широким жестом показав на Шевченка, і розкаже, що я тисячі витрачаю на мистецтво, а кріпаки мої голодні». Підійшов Максим. Вклонився Тарновському. Коней подано. Тарновський нервово махнув рукою Максиму, щоб той зник, і вже звертаючись до Шевченка сказав, «Поїдемо, Тарасе Григорьовичу, подивитися навколишні місця, адже ж у вас було таке бажання. Прошу, Віктора Миколаївичу», – показав рукою на файтон «А куди зібралися? Візьміть мене», – почувся за спиною голос. До них підходив Маркевич. Привітався і вже серйозно поцікавився, куди зібралися їхати. На запрошення відповів, що він мимохідь проїздом, і що має не більше півдня. Тарновський попросив його показати околиці, адже кому, як не історикові, знати про скіфські могили, поховання, руїни замків. Хотів уникнути поїздки, бо відчув, що стосунки з Шевченком – загострювалися, і не уникнути суперечки, коли вони будуть разом. «Поїдемо без кучера», – сказав Забіла і взяв вішки. Файтон повільно покотився. Шевченка діймала якась думка, а його супутники сиділи теж мовчки, слухали жайворів, що співали у високості. «Скажи мені, Микола Андрійовичу, кого народ вважає найстрашнішим серед живих?» — Чи вигаданих істот? — запитав зненацька Шевченка. — Ого, так зразу і не скажеш, — відповів Маркевич. — а, Мабуть, упир, — сказав Забіла. — Так-так, упир. У моїх фольклорних зібраннях є запис про упиря. — Можу розказати, — запропонував Маркевич. Забіла смикнув вішки, щоб підігнати коней, але Шевченко зупинив його. — Послухаємо. За народним повір'ям, у народжуються від біса та відьми, або від відьми та вовкулаки. За міфологією, це людина, яка обертається вовком. У завжди лихі і жадівні. Кажуть, вони не розкладаються у домовині, а виходять вночі і висмоктують кров з тих, хто спить. Засмоктують до смерті. «Так воно і є», – сказав Шевченко. «А кого ти маєш на увазі?» – запитав Маркевич. Шевченко промовчав. Коні, відчувши волю, плелися повільно і не заважали оповідачеві та слухачам. А Маркевич авів далі. Інколи буває, що важко розрізнити, де билиться, а де не билиться. На початку нашого століття, десь 1810 року, на стіні Троїцького собору в Чернігові зафарбували картину, виконану завідомою легендою про Упиря. Там була зображена реальна особа, відоме навіть прізвище, яке мав за життя Упир, зображений на картині. Він був дуже багатий і скупий. І ось один із князів Голіциних, який мав при цариці Софії Олексіївні неабияку владу, вимагав від цього Упира хабар за те, що допоможе йому стати гетьманом Малоросії. Але Упир пошкодував грошей. Тоді мій прадід, Мазепа Іван Степанович, позичив у нього гроші, дав хабаря Голіцину, а ставши гетьманом, віддав Упирю гроші із військової казни. Упир їв скором не в страсну п'ятницю, Знесла в львов дочок своїх кріпаків, а самих селян одягав у ведмежі хутра і цькував собаками. Нарешті помер. Поховали його в Троїцькому монастирі. А наступного дня побачили, що він їде шестіркою вороних по мосту через річку Стрижень. Його прокляли, і він з екіпажем упав у річку. Кинулися до поховання, відкрили домовину, а він лежить з розплющеними очима. Люди поглумилися над останками. На тему цієї легенди зробили малюнок на стіні собору. Тепер його вже немає.